2 січня. З Новим роком! Привіт! Сподіваюся, ви гарно святкували різдво. Я вже вдома. Оскільки розпочався новий календарний рік, я вирішила присвятити цей допис новорічним обіцянкам. У літаку дорогою додому я прочитала статтю в журналі, де йшлося про те, що варто обирати лише три мети обіцянки. Так значно більше шансів, що ви справді їх досягнете. Вважаю, що це правильно. Раніше я списувала цілі сторінки планами на наступний рік, а потім у лютому виявляла, що виконала лише один пункт. І, на жаль, не той, де йдеться про їсти менше шоколаду. Опускала руки і більше не зважала на ті плани. Тож цього року я вирішила обмежитися трьома пунктами. Було б класно, якби ви також написали про свої плани в коментарях. Не більше трьох. Потім ми могли б чи вони здійснюються. Тож, розпочну. Чого я прагну досягти цього року? Номер один. Бути щасливою. Номер два. Поглянути в обличчя своїм страхам. Номер три. Вірити в себе. Поки писала, дещо спало мені на думку. Якби не бруклінський хлопець, я б взагалі не писала про поставлені цілі. Насправді, завдяки йому я вже почала рухатися до їх здійснення. Я, я так сильно сумую за ним. Та ваші коментарі до попереднього допису допомагають мені триматися. Дякую всім, хто написав, що відстань не буде перешкодою для наших почуттів. Якби я могла присусідити ще один додатковий пунктик, написала б «Вірити в те, що у нас все складеться». Дякую всім, хто написав про чудових людей, завдяки яким дивні місця стали цікавими. І з задоволенням прочитала про них. Дякую і тим, хто просив фото бруклінського хлопця. Не ображайтеся, але певні речі мають лишатися приватними. Сподіваюся, ви розумієте. З Новим Роком усіх! Не дочекаюся ваших новорічних планів. Дівчина онлайн іде в офлайн. Виклавши допис, сідаю біля туалетного столика. Уже майже полудень. Мама з татом подалися на грандіозні закупи, бо вдома практично не залишилось нічого їстівного. Том поспішає доробити задану в універі домашню роботу. Життя навколо повертається у звичне русло, як було до Нью-Йорка. Але це не стосується мене. Я дивлюся на себе в церкало. Здається, що це та сама особа. Ті ж веснянки на носі, те саме руде волосся. Але я сприймаю себе інакше. Це трохи схоже на детектив, де розслідують убивство, а в кінці виявляється, що хороший персонаж насправді поганий. Я ж, як виявилося, зовсім непотворна незграба. Те, що я вважала недоліками, додає мені схожості з осінню і заходом сонця. Більше я не приховуватиму веснянки під шаром тонального крему. Не заколюватиму волосся, щоб сховати його рудий відблиск. Я лишатиму його розпущеним, щоб показати всю красу. Те, що я побачила себе очима Ноа, допомогло мені побачити справжню себе. Дивлюся на фотку Ноа. пришпилену до дзеркала. Я роздрукувала її сьогодні вранці, щоб бачити Ноа тоді, коли мені захочеться. Дякую. Шепочу у сміхненому хлопцеві. І я вже збираюся розчісуватися, коли чую чують зищання мобілки. Спочатку думаю, що це нога, та коли відкриваю повідомлення, серце не просто терпне, воно німіє. Це Меган. «Привіт, Пенні! Ти вже повернулася? Було б гарно зустрітися!» Я відріщаюся на екран і розумію, що настав час рішучих дій. Якщо я справді змінилася, мушу довести це вчинками, починаючи просто зараз, із Меган. І я відсилаю їй відповідь. Ні, дякую. Телефон повідомляє про отриману відповідь, і моє серце каладає так шалено, ніби от от вистрибне. Що? Я глибоко вдихаю і починаю писати. Я не хочу бачитися з тобою, бо мені нема про що з тобою говорити. В очікуваній відповіді від Меган, сиджу і тарабаню пальцями по туалетному столику. Уявляю, як вона закидає назад волосся і надуває губи. Тепер мені це видається смішним, така дитяча поведінка. Схоже, що перелетівши півсвіту, я стала все бачити інакше ніби з висоти пташиного польоту побачила своє життя і що в ньому потребує змін. Звищить телефон. Не можу повірити в те, що ти кажеш. Після всього, що я для тебе зробила. Що? І я втоплююся в екран. Після всього? Після всього, що вона зробила для мене? Цього разу, набираючи відповідь, я вже не нервуюся. Я палаю гнівом. Що, наприклад, виклала відео на Фейсбук? Постійно принижувала мене? Обійдуся без такої дружби. Дякую. Не пиши мені більше. Я відсилаю СМС, і хоч мої руки шалено трусяться, страшенно пишаюся собою. А потім усвідомлюю. Щойно я досягла всіх трьох цілей одним махом. Я поглянула в очі страху перед Меган. Я повірила в себе і завдяки цьому відчула себе по-справжньому щасливою. Оновлюю сторінку блогу і бачу, що вже отримала два коментарі. «Привіт, дівчина онлайн! З новим роком! Мої цілі такі – бути задоволеною своїм виглядом. Читати більше книжок І їсти менше цукру Ембер І я швиденько пишу відповідь Дякую, Ембер Удачі Особливо з пунктом про цукор Дістаюся до наступного коментаря І застигаю на місці У мене лише одне завдання цього року Щоб віртуальний світ Не переважав реальний та прикро мені не від самого коментаря, а від підпису. Дикий Вальдорф. Еліот прокоментував мій допис. І він ніколи не коментував у моєму блозі. Це було неписаним правилом від самого початку, щоб блог лишався анонімним. Зрозуміло, що він говорить про мене. Думаю, навіщо він написав це? І витріщаюся на екран. Напевне тому, що я знову згадала в дописі про нога. Але чого ж він чекав, якщо сам так дивно поводиться? Принаймні, читачі мене підтримують і хочуть знати, про що я думаю. Чую, що дзвонять внизу у двері. Елі, от не мав би приходити раніше першої? У мене зароджується надія. «Може, я льот про свій коментар? Може, він прийшов раніше, щоб вибачитися?» Чую голос Тома, і ще якийсь чоловічий голос. Потім лунають кроки і стук у двері моєї спальні. І я відкладаю ноутбук. І щоб морально підготуватися, глибоко вдихаю. «Заходьте!» Але жодні глибокі вдихи не могли підготувати мене до того, «Що я бачу?» Двері відчиняються, і заходить Оллі. «Оллі? Привіт, пені!» і Він невпевнено переминається з ноги на ногу, поправляє скуйовчене біляве волосся. «Сподіваюся, ти не проти, що я отак заскочив? Твій брат, він сказав, що я можу піднятися. А... Якось миттє витріщаюся на нього, не знаючи, що ще сказати. Що він робить тут, у мене, вдома? Він почувається так незручно, ніякого, ніби сам не знає, чого прийшов. Ах, заходь, а, сідай. Нарешті показую на крісло. Олі заходить і стає біля крісла. Йому справді дуже ніяково. Він тримає пакунок, загорнутий у різдвяний папір. Помічає, що я дивлюсь на нього, і простягає мені. Е, е, «Я маю подарунок для тебе». «Справді?» Мені ледь вдається приховати шок. Я беру з його рук пакунок і кладу на ліжко. «Сідай, якщо хочеш». Олі нарешті сідає. «Ти тепер справді інша». «Маєш просто шикарний вигляд», – каже він. «Ну, не те, щоб ти і раніше не мала шикарного вигляду, звісно. Що тут зарі відбувається?» Раптом мене переслідує жахлива думка. «Ах, чи ж не Мекан його підіслала? Може, це така винахідлива помста за моє СМС?» Але «Ні, не може бути. Олі прийшов майже одразу». Та й він же надто соромиться, як для помсти. Дякую, бормочу у відповідь. Ти гарно відпочила, питає він. Так, це було чудово. Від самої лише думки про Нью-Йорк і Ноа до мене повертається спокій. Ситуація, звісно, дивна. Але я впораюся. Це добре. «Погляд Олі опущений. Дивись, я... Причина... Я... Я хотів побачити тебе перед школою, щоб сказати, що... Мені шкода. Я витріщаюся на нього». «Чого?» «Шкода, що таке трапилося після вистави. Не те, щоб я викладав чи поширював те відео, швидко додає він. Я киваю». Бо пам'ятаю його коментар Про те, що на його думку це було мило Мені справді шкода Що так сталося Що ти мусила через це сидіти вдома Я вдивляюся в його обличчя Шукаючи якихось ознак брехні Та скидається, що Олі щирий І справді стурбований Справа в тім, що Що Ти мені подобаєшся, Пенні І я настільки вражена і розумію, що стою з роззявленим ротом. Ха, а мені треба в туалет. Не знаю, навіщо я кажу це, хоча ні, знаю. Бо мені треба забратися звідси хоч, хоч на секундочку, щоб зрозуміти, що відбувається. А, гаразд, киває Олі і відступає на крок назад. А зараз повернуся. І не стає вимовити ні слова, як я вибігаю з кімнати. Зачинившись у ванні, я починаю ходити туди-сюди, що досить непросто у кімнаті довжиною два метри. Я подобаюся Олі. Хм. Що він має на увазі, коли каже, що я йому подобаюся? Подобаюся? Я подобаюся? О, ні! Я голосно зітхаю, згадуючи нашу знову розмову. Відтоді, як я повернулася з Нью-Йорка, все змінилося. Роками я мріяла, що Оллі скаже мені те, що він сказав. Скільки ночей я лежала в ліжку і вигадувала сценарії, як Оллі зізнається мені в коханні. Але я ніколи-ніколи не думала, що це станеться насправді. І я ніколи не думала що якщо це якимось дивом станеться, я нічого не відчуватиму. Усі мої вимріяні сценарії закінчувалися пристрасним поцілунком. Та завдяки нього я зрозуміла, що мої почуття до Олі були вигадкою, всього-навсього фантазією, а не справжніми почуттями. Та те, що відбувається зараз... Аж ніяк не фантазія. Це все насправді, і мені терміново потрібно діяти. І я вмиваюся холодною водою і дивлюся на своє відображення у дзеркалі. «Ти можеш», – кажу собі. Коли я повертаюся до своєї кімнати, Оллі зі стурбованим виразом обличчя сидить на ліжку. «Тільки не кажи, що ти також у нього закохана». — каже він, вказуючи на фотку Ноа на моєму дзеркалі. — А що? — Ноа Флін. Меган тільки й торочить, що про нього та його дурнувату пісню про мости. І я їй пояснюю, що він шалено закоханий у Лію Браун, та вона не хоче слухати. Як і перед автокатастрофою, раптом усе починає відбуватися ніби при сповільненні зйомці щоб триматися на ногах і хапаюся за спинку стільця. «Що ти сказав?» Олі знову показує на фотку. «Співа, кно, Флін. Ти також у нього закохана?» Я концентруюся на Олі і намагаюся опанувати себе. «Світ, не можу так просто вивернутися на виворіт і перевернутися до гори триком. В має бути якесь пояснення. «Я... я знайома з ним!» «Ха-ха-ха!» сміхається Олі. «Так, справді, я познайомилася з ним у Нью-Йорку!» Я сідаю біля туалетного столика. Мозок активно працює. «Що мав на увазі Олі, коли питав, чи я теж закохана в нього?» І чому, чому він сказав, що Ноа шалено закоханий у Лію Браун? Лія Браун – відома по зірка Олі подається вперед, по-справжньому вражений. Серйозно? Я киваю. Круто, Меган заздритиме тобі, коли ти їй розкажеш. А який він? Олі дивиться на мене такими великими очима, ніби я щойно сказала, що знайома з президентом. Ха, він був справді милим. Я не зрозуміла, про що ти говорив раніше, про нього і Лію Браун. А, вони зустрічаються, і він пише пісню для її нового альбому, ну, чи щось таке. Олі говорить про це так буденно, ну, що мені хочеться усміятися. Це так неправдоподібно. Чи ні? Ні. Раптом я згадую підслухану розмову Ноа і Сейді Лі. На мене накочується тривога. Чи ж не про це він мав мені сказати, розповісти? Але це не може бути правдою. Це було б занадто. Ну, не може бути, щоб нога був відомим співаком, мав дівчину та ще й всесвітньо відому суперкрасуню, а я про це не знала. Ні, напевне, Олі обізнався. Напевне, це просто спіх. А ти впевнений, що це він? Перепитую я. Олі підводиться і роздивляється фото. Ну, це точно він, Таке саме тату на зап'ястку. Він повертається до мене і пильно вдивляється в моє обличчя. «А чому ти питаєш?» «Ти ж маєш знати, що це Ноа Флін, якщо ти знайома з ним!» «Так, я...» Раптом я усвідомлюю, що Ноа ніколи не називав мені свого прізвища. «Я... я... недобре почуваюся», – кажу, опускаючись на ліжко. «Бідна...» І доторку Олі до мого плеча я здригаюся. Так, думаю, тобі варто піти. Що? Але хвилину тому з тобою все було гаразд. Так, але тепер я погано почуваюся. Мені байдуже наскільки грубо звучать мої слова. Я просто хочу, щоб він пішов. Хочу з усім розібратися. Добре. «Просто я збирався, і я хотів запитати тебе, чи...» «Як Нова може бути відомим співаком?» «Це не має сенсу!» «Хоча дуже навіть має у нього неймовірний голос!» «Пісня, яку він написав для мене...» «Але чому? Чому він писав таку зворушливу пісню для мене, якби зустрічався з кимось іншим?» Може, підемо на піцу чи ще кудись? Що? Я нажахано дивлюся на Олі. Усе нормально, Пенні. Я знаю, як ти до мене ставишся, каже Олі. Я знаю про це не один рік. Меган давно розповіла мені. Ах. Зараз я почуваюся, ніби потрапила у фільм жахів. Причому з кожним поворотом сюжету ситуація стає все гіршою і гіршою. І я думаю, що, може... Ну, може, нарешті я також маю почуття до тебе? Нарешті? Серйозно? Я хочу, щоб ти пішов, різко кажу я Добре Ти можеш нарешті піти? Олі дивиться на мене якийсь час В повітрі зависає тиша Ясно, кидає він «Побачимось в школі». «Так». І я погано розумію, що відбувається і практично випихаю його за двері. Щойно він виходить, кидаюся до ноутбука, виходжу з блогу і гуглю Ноа Флінна. Це мусить бути якась торновата помилка. Не знаю, як чи чому, але Олі... Помилився. «О, ні». Затуляю рота долонями, коли бачу цілу купу посилань. Біля другого є картинка. Це Ноа з гітарою. Натискаю на посилання, і до горла піднімається нудота. У заголовку значиться «Інтернет-сенсація». Ноа Флін підписав контракт зі студією «Сонні». Натискаю на статтю, долаючи страх і шок. Близько двох років тому Ноа почав викладати пісні на Ютуб. Його канал назбирав більше мільйона підписників, і кілька місяців тому студія звукозапису «Соні» підписала з ним контракт. Коли читаю слова директора компанії про те, що в Ноа вроджений талант, і що вони раді випустити його перший альбом, по-справжньому пишаюся ним. Та потім згадую те, що сказав Оллі про Ноа і Лію Браун. Звісно, це не може бути правдою. Лія Браун – суперзірка. З тих, що літає приватним літаком, є спеціальним гостем великих фестивалів і збирає стадіони. Минулого року Томі з друзями бачили її на фестивалі на острові Вайт. Коли я в рядочку пошуку набираю Ноа Флін і Лія Браун, у мене трусяться руки. Завантажується сторінка з результатами пошуку – Переважно це американські сайти з плітками про зірок. Усі статті викладені десь місяць тому, і в усіх та сама новина. Лія Браун і Ноа Флін зустрічаються. Я ледь можу дихати від напруги. У нижній частині сторінки бачу посилання на твіттер Лії Браун. Заходжу на її сторінку. Серце вискакує з грудей. Останній її допис – вітання фанам із Новим Роком. А потім мене аж пересмикує, коли я читаю. «Веселого Різдва, Ноафлін! Побачимось, коли повернуся!» Я далі гортаю сторінку. Не можу зупинитися, хоча мені страшенно боляче. «З коханим, Ноафлін, на різдвяній вечірці!» До цього допису причеплене фото Лії Браун, яка стоїть позаду Ноа і обіймає його. Фото викладене за день до мого знайомства з Ноа. І цього мене просто нудить. У пошуках ще гірших доказів я заходжу на сторінку Ноа у твіттері, але в нього там лише три твіти, усі про контракти зі студією звукозапису. Підіймаю очі на його фотку, що висить на зеркалі, і відобрази образи очі наповнюються гарячими сльозами. Як він міг так вчинити? Як він міг брехати так холодно і так переконливо, знаючи, що в нього є дівчина? І не просто якась там дівчина, а всесвітньо відома і шалено в нього закохана. І як сей ділі дозволила все це? Зищить телефон. Жахаюся від того, що це може бути СМС від НОА. Що я йому скажу? Що мені робити? Тремтячими руками беру телефон. Це Еліот. Не в гуморі гуляти містом. Напевно, краще лишуся вдома і дороблю домашку з математики. Я витріщаюся на екран телефону. Тобто... Він не шкодує, що написав той коментар до мого блогу. Він навіть не хоче мене бачити. Переконана, він би прибіг, якби знав останні новини. Раптом мене охоплює гнів. Я рада, що Еліот не хоче йти гуляти. Рада, що не мушу розповідати йому про те, що трапилось, і бачити його задоволене обличчя. А потім з'являються відчуття, ніби руйнуються підвали на мого життя. Уся та сила, якої я набула за час відсутності вдома, розчиняється просто на очах. Я лізу в ліжко, накриваюся ковдрою і починаю плакати. Вже не можу стримати ридання, бо продовжую думати і знаходити нові докази брехні Ноа. Дівчина, яка витріщалася на нього, коли ми заходили в антикварну крамничку потіару. «Що вона казала в слухавку?» М -м, «Це точно він. Але хто він? Нуа Флін?» Як вона подалася до нас, коли ми сідали в авто, як Нуа швидко рушив з парковки. «Що він зрозумів, що вона впізнала його?» Але потім він повів мене в мистецьку галерею, познайомив із друзями. Навіщо, якщо він весь час прихав мені? Та навіть у цьому тепер вважалися якісь лихі наміри. Коли жінка, яку ми зустріли в коридорі, похвалила його, вона, напевне, говорила про його контракт із Соні. Хм... Це аж ніяк не стосувалося того, що вно не було дівчини. Він брехав мені в очі!» Мене трусить від шоку і сорому. Та я не можу зупинити потік жахливих здогадок. Як він перервав Антоніо на півслові і поспішив забрати мене з ресторанчика, коли ми закінчили їсти. Я зіщулююся, згадуючи, якою щасливою почувалася, думаючи, що він хоче довше побути зі мною на самоті. А насправді він просто захищав свою брехню. Думаю про його обійми в темному коридорі, про те, якою особливою видавалася та мить, і сором змінюється люттю. «Брехун!» – кричу, вистрибуючи з ліжка. Підбігаю до туалетного столика, зриваю фотографію з дзеркала і рву на шматочки. Брехун! Брехун! Брехун! Я опускаюся на підлогу і починаю ридати. Я вже думала, що позбулася свого прокляття, що можу бути собою, і такою мене приймають і люблять. Але все це було брехнею і облудою. А я ще й писала про це у блозі. І я розповіла світові, що закохалася і зустріла рідну душу. Що тільки я собі думала? Наступні кілька годин я лежу, скрутившись калачиком на ліжку, не в змозі ворухнутися. І плачу. На щастя, мама з татом думають, що я сплю після тяжкого перелюду. Тож не чіпають мене. Зрештою... Коли настає ніч, і моя кімната занурюється в темряву, і я наважуюся знову поглянути на світ. Ну, принаймні, на мою спальню. Я відгортаю ковдру і вдивляюся в темряву. На жаль, хоч і як би мені цього хотілося, я не можу назавжди лишитися в ліжку. Треба розібратися з тим, що сталося. Я вмикаю телефон. І він одразу повідомляє про нову смс Відного, мороз пробігає шкірою. Привіт, ключова мить! Як справи? Сумую за тобою. І Бела сумує, і сей ділі. Ма як ніколи прокинешся і захочеш поспілкуватися по скайпу. І я з подивом дивлюся на екран. Як він може так спокійно писати все це? Чому шле такий смс, якщо має дівчину? Та у мене вже немає сил злитися. Я почуваюся з Мене трусить, я плачу, коли пишу відповідь. Не думаю, що варто продовжувати наші стосунки. Певне, найкраще взагалі припинити спілкування. Вибач. Насупившись, дивлюся на повідомлення. «Навіщо я написала о вибач? Якого дітька я маю вибачатися перед ним?» Видаляю вибач і відсилаю, доки не передумала. Потім вимикаю телефон і знову лізу в ліжко. Закутавшись ковдрою, згадую, що сказала мені Белла, коли застала мене заплаканою через Еліота. «Колісо мої, щоб подумати про три речі, які додають тобі щастя!» І вони проженуть сум. Я силкуюся щось придумати. На думку не спадає нічого, окрім мого блогу. Зараз блог єдине, що додає хоч краплиночку щастя. Принаймні, там є люди, які розуміють мене. Принаймні, на сторінках блогу я можу бути собою. І мене люблять, і підтримують. Десь усередині починає живіти надія. Ранці я напишу про все, що сталося. Я не вдаватимуся в деталі, але розповім, що бруклінський хлопець виявився фальшивкою. Мої читачі знайдуть потрібні слова. Вони допоможуть мені пережити це. Мусять допомогти.